Коли Кулжинський прийшов до гімназії вчителем, Забіли вже не було серед учнів, але він учив латині гоголя, кукольника і весь їхній клас. Дорогою до Москви, а їхав у справах видання підручника з історії для учнів гімназії, він захотів познайомитися із Забілою. Відставний учитель Купив свіжої риби для приводу й прийшов до отримувача поштової станції з проханням підсмажити її. «Набридло витрішки хапати», – засміявся поет. «І ви поярмаркували». До риби Забіла хлюпнув наливки в склянки. А далі для розмови вже не треба було і зачіпок шукати. Не відмовив поет показати зошити з віршами. «Все, як люди кажуть», – подумав Кулжинський. І назва Зошита, співи крізь сльози, і під заголовок, фантазія у віршах малоросійською мовою, і епіграфи, горе з лихом та що на серці та й на язиці. Переглянув, почитав, спитав дозволу списати дещо. «Тож, мабуть, з цього Зошита і списки ходять?» – запитав у поета. Хто зна? Мой так, а мой ні. Ну, кому подобається, хай пише. Багато ж інших гарних віршів. А чим приваблюють мої, того й сам не знаю. А чи знаєте ви, Вікторе Миколаївичі, щось недавно московські відомості згадували вас? Вів далі розмову Кульжинській. Мабуть, щось за поштову станцію? Ні-ні, за вірші. Ось послухайте, гість дістав із саквояжа газету. Щасливі досліди у віршах автора Дум, Себто Шевченка, вставив Кульжинський, поезія якого припала так до серця українцям, і Амвросія могили вказали іншим той шлях, на якому зустрічаємо талановитого забілу частково Чужбинського. Вказали іншим шлях, кажете. Смішно стає від цієї плутанини. Та ж я почав писати вірші українською мовою раніше Тараса Шевченка. І зазнав чимало лиха. А хто то писав? Котляревський. Може, хтось з моїх однокашників по гімназії? Може, погодився Кульжинський і вів далі. Поїв я оце славного борщу, який вміють готувати тільки на Україні. Та ячмінного хліба з часником. Дивлюся на смажену рибу, від якої, здається, пахне ще берегом, і пливуть думки, як оті хмари по осінньому небу. Швидко і невідомо куди. А хмари завжди видно, а їх можна розпізнати. Правильно, голубе, перед вами не встоїш. Думаю я про дивну долю малоросійської поезії і малоросійської мови. Досі ще... Наші дослідники не встановили місця, звідки прийшов народ з цією мовою і з цією дивною поезією. Остання думка академіка Погодіна – наче малоросіяни прийшли в Малоросію з Карпатських гір після навали татар. Читали, може? Вісті Академії наук по відділу російської мови за цей рік. Це там я вичитав. Невчений він, а пеньок, ваш погодін», – скипів Забіла. Виходить, не мої пращури Ольговичі ще до татарської навали приборкали Візантію. А слово ополкує Горевін. Про цей твір Київської Русі зараз, мабуть, лише уся слов'янська література та й повісь временних літ складена до татарської навали. І створена вона тут, на нашій землі. Та, мабуть, Кожний сільський дядько знає про існування Русі України. Звідки пішли і малороси, і великороси, і білороси. Забіла зробив паузу, і щоб подражнити гостя, додав. А може і всі слов'янські народи. А ви, пане, яку думку поділяєте? Чи не стих ви, як кажуть, що української мови взагалі не існує? А у мене, Віктору Миколайовичу, нема власної думки. Розмова згасла. Співбесідники їли рибу, і кожен показував себе заклопотаним риб'ячими кісточками, аби пом'якшити неприємне закінчення розмови. Поки готували коней, Колжинський переписував вірші.